És dijous 9 de juliol i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us recordarem que des d'avui és obligatori l'ús de la mascareta en tot l'espai públic de Catalunya. També explicarem la bona notícia de que van trobar sana i estalvia la veïna de Montràs de 84 anys després d'estar 24 hores desapareguda. Recuperarem un fragment de la conversa amb Pau Lledó en la que explica que la mobilitat durant el cap de setmana torna a xifres habituals de l'any passat i també ens avançarà que els aparcaments intel·ligents al municipi són més a prop de ser una realitat la setmana que ve hauria d'arribar al pàrquing del Casal. La informació comarcal ens portarà primer a begur per explicar que la policia de la localitat ha hagut d'intervenir en dues ocasions per frenar l'incivisme a les platges. Sí. També viatjarem fins a la capital de la comarca per explicar que una nova avaria en el subministrament de l'aigua ha deixat a tots els veïns i veïnes sense subministrament. Tornarem cap al nostre municipi per explicar-vos que el proper 30 de juliol es farà un homenatge a les víctimes de la Covid-19 i també als usuaris de Palafrugell, gent gran, precisament als jardins de la Fundació. I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell explicant els tallers de reforç escolar que ofereix l'àrea d'educació per a estudiants d'ESO dupliquen els alumnes a causa de la Covid-19. Ens ho explicarà la Bàrbara Romero. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 9 de juliol i ho farem explicant-vos que des d'aquesta matinada, a les 12, ha entrat en vigor la nova normativa que obliga a portar la mascareta en tot l'espai públic encara que es pugui mantenir la distància de seguretat. Així ho va pronunciar i a ja la tarda el govern català en roda de premsa. Per a aquelles persones que no la duguin, a més a més se'ls multarà amb 100 euros la norma, però genera certs dubtes, com explicarem a continuació. Després de la reunió del Procicat es va fer oficial que la mascareta serà obligatòria en espais públics per als majors de 6 anys. No obstant això, segueixen algunes excepcions, com les persones amb problemes respiratoris per a aquelles que estiguin fent esport o menjant i bevent. D'altra banda, una altra excepció per no portar a que eximeix de portar posada la mascareta serà quan s'estigui amb un grup estable, és a dir, en gent amb la qual es conviu habitualment. En aquest sentit, a més a més, el govern també informava que aquesta excepció també s'aplica en casals, colònies i escoles. Aquesta normativa, però, també genera dubtes de si l'ús de la mascreta també serà obligat a les platges. En roda de premsa, la consellera de Salut Alba Vergés no va acabar de donar una resposta del tot clara al respecte. La regla és que la gent marxi de casa, que tothom marxi de casa amb la mascareta, vagi on vagi i sigui a fer l'activitat que sigui. Si en el moment de fer l'activitat que sigui Doncs eh, entrem això en les exempcions que ja vam posar, a aquesta obligatorietat, doncs se la podrà entreure, però que no pel fet d'anar a la platja eh, ja puguis deixar la mascareta a casa. En canvi, el director de la unitat de seguiment del Covid a Catalunya, Jacobo Mendioroz, va aclarir que la mascareta a la platja no serà obligatòria. En paraules textuals, explicava que per banyar-se i prendre el sol, evidentment que no cal, només és una situació relacionada amb l'entrada a la platja, al passeig o anar a un bar de la zona. No hi, haurà, no hi hauria pràcticament risc, no hi hauria que continuava dient que no hi hauria pràcticament cap risc en les activitats que es fan a la platja per contagiar-se. Així, a l'hora de sortir de casa, sempre s'ha de posar de la mascareta aquí a Catalunya i en cas de no portar-la recordem que les persones s'exposen a ser sancionades amb una multa de 100 euros. Seguim amb informacions relacionades amb casa nostra, expliquem a continuació una notícia que coneixíem ahir a la tarda, que va poder escoltar a l'informatiu de la tarda d'ahir a les 7 i us el portem també en aquest informatiu del migdia i també ho vau poder doncs, saber a través de les nostres xarxes socials i la nostra pàgina web. Ens estem referint a la bona notícia que vam tenir ahir a quarts de sis de la tarda quan coneixíem que la veïna de Montràs, desapreguda durant 24 hores, havia estat trobada. Tot i que la senyora Lucía estava desorientada, ha es va ser trobada sana i estalvia. En la recerca, recordem, hi van participar per terra i aire els Mossos d'Esquadra, bombers de la Generalitat, ADF i Protecció Civil. També desenes de voluntaris i voluntàries es van unir davant la crida que havia fet durant el matí i també la tarda, l'Ajuntament de Montràs. Vanessa Pairó, alcaldessa de Montràs, explicava en aquesta sintonia que la Lucía havia estat trobada no gaire lluny de casa seva. No hem un degoteig continu de voluntaris i ha sigut un, un subidon d'energia de, de, de cop quan ens han dit que l'havien trobada. Moltíssimes gràcies. No, només comentar eh, on l'han trobat, eh, en quina zona i si ha estat eh, Mossos, bombers o, o voluntaris. La veritat és que ara el que s'estava fent és una cerca, com us hem explicat, del punt de casa seva. S'ha establit un perímetre rodó de 500 metres i s'havia posat a, a cada grup de voluntaris que anava arribant de 8-10 persones. Se'l col·locava amb, una, amb un representant o de bombers o de d'ADF o de Mossos d'Esquadra i anaven sobre la zona, anaven caminant i allò centímetre a centímetre.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 La dona va ser localitzada, com dèiem, a quarts de sis de la tarda d'ahir dimecres, 24 hores després que la seva família en denuncies la desaparició. De fet, va ser la, que, la unitat canina la que va trobar a la Lucía a uns 500 metres de casa seva i és que la Lucía havia caigut per un marge i en aquesta línia l'alcaldessa de Montràs detallava que a falta del reconeixement mèdic doncs, havia estat trobada en bones condicions, això sí, un xic desorientada.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 Per últim, en aquesta conversa que manteníem amb l'alcaldessa de Montràs, la Vanessa, doncs, no en nom propi però també de la família, agraïa a totes les persones voluntàries, així com els efectius d'emergències que han col·laborat durant les 24 hores de recerca. I sobretot, la, la família m'ha demanat que, que faci l'agraïment extensiu a tothom perquè realment hem rebut una resposta massiva. Tant, ja t'ha dit, que hi ha tothom implicat, bombers, Mossos d'Esquadra, Associació de Defensa de la Nord,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 24 hores d'angoixa no? que van patir la família i també doncs, els coneguts de la senyora Lucía que, com ens explicava la Vanessa, doncs va ser trobada a uns 500 metres de casa seva, en un marge on havia caigut i va ser localitzada gràcies a la intervenció de la unitat canina que va poder doncs, seguir el seu rastre i trobar-la. Continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi en aquest informatiu d'avui dijous i a continuació doncs, us oferirem un fragment de la conversa que hi manteníem en Pau Lledó. Si ho recordeu, ahir comentàvem, doncs, les bones dades que presentava l'aplicació Palafrugell Frigell al Mòbil amb més de 85.000 visites i més de 5.000 descàrregues durant el mes de juny, unes dades doncs, que incrementaven molt les que s'havien produït en la resta de l'any. I d'altra banda, en Pau Lledó també vam repassar temes de mobilitat, d'on és regidor, i entre altres coses com es podeu escoltar, ens explicava que la mobilitat durant el cap de setmana arribava ja a unes dades similars a les dels anys anteriors i també ens explicava alguna novetat al voltant de Smart City, és a dir dels aparcaments intel·ligents que s'havien d'introduir a Palafrugell recordem a principis d'any tot i que primer el Glòria i després la Covid ho van retardar. Sembla que però aquests aparcaments intel·ligents començant per el de l'aparcament del Casal estan a punt d'arribar i estan a punt de ser una realitat com ens explica Paullador i a partir d'aquí doncs, eh, doncs segur que també tindrem dades d'aquestes càmeres eh, lectores de matrícules situades mm -hmm. a l'entorn de, de les entrades de Palau-Frugell, que ens donen una idea de la mobilitat eh, de la mobilitat doncs, de, de Palau-Frugell. Per, per, per donar un exemple, eh, l'últim cap de setmana de juny del 27, 27 i 28, vam tenir una mobilitat eh, de més de 300.000 cotxes eh, al terme municipal de Palafrugell. Això ens indica doncs, eh, en nombres absoluts, eh, perquè ara no me'n recordo bé, però això ens indica doncs, una, eh, una mostra eh, del que tenim a les platges, del que doncs, tenim a l'entorn de Palafrugell doncs, circulant a través de la mobilitat i una idea del que poden ser les properes setmanes i sobretot les setmana, Per tant, nosaltres Uh, seguim treballant i seguim intentant donar el màxim uh, de nosaltres i de Palafrogell segur que tothom també donarà el seu màxim en un any molt, molt complicat mm -hmm. Doncs en uh, un any molt complicat que uh, doncs estan fent aquestes diverses uh, propostes des de uh, doncs les àrees de, de promoció econòmica de, de, de, de, tot el, de tota la comarca no? i de nivell català per intentar doncs, que aquesta afectació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 Uh, una cosa que en aquell moment fos uh, urgent de necessitat i a partir d'aquí segur, segur, segur que aquest estiu ja ho tindrem ens falten petites cosetes i ja està està el software de, uh, i la maquinària apagades i a partir d'aquí doncs anem millorant en mobilitat ara mateix s'està doncs, fent aquest, de, de la, de la pintura d'aquest carril bici de, que hi ha a la milanari uh, precisament a Torrejonama que és on va la senyalètica de la Smart City Mm -hmm. I, I a partir d'aquí donc és de mobilitat estarem fent coses fins al 15 de juliol, 15 17 de juliol, que serà l'hitat d'estiu i després doncs, a ja l'estiu, uh, de cares al carrer, de cares a, a les actuacions del carrer, doncs no farem remés i, i estarem un, un, un petit tot el para on d'estiu uh, una mica aturats perquè nosaltres continuarem treballant perquè sempre de, de, hi, ha, hi ha feina. Doncs seguirem amb atents i us informarem quan es faci aquesta passa definitiva per introduir Smart City amb els aparcaments intel·ligents aquí a casa nostra. Ho podreu seguir a radiopelafrugell.cat en aquesta sintonia al 107.8 de l'FM i també a través de les nostres xarxes socials. I arribats a l'equador d'aquest informatiu d'avui dijous, moment per a dues informacions comarcals de caràcter breu. La primera ens portarà fins a begur. Ahir us explicàvem que l'Ajuntament doncs havia disposat diversos parasols a la cala de Satuna per intentar controlar l'aforament i les distàncies. I no obstant això, fons municipals confirmen que dissabte es van produir actes d'incivisme a les cales d'Aigua Blava i Satuna. En el cas d'Aigua Blava on hi ha una persona encarregada d'impedir l'entrada de banyistes en cas que s'estigui superant l'aforament permès, dissabte un grup de persones hauria tirat pel dret sense respectar la cua i hauria accedit sense fer cas de les indicacions del personal i saltant-se les mesures de distanciament indicades. Fonts municipals van explicar al diari de Girona que la policia local va haver d'intervenir per expulsar aquest grup de la platja. Una escena similar, informen també des del rotatiu gironí, es va repetir el mateix dia a la Cala Satuna, on dues persones haurien incitat a una mini allau per accedir a la platja sense respectar el torn o la cua de persones que s'estaven esperant. Altre cop, en aquest punt, la policia també va haver d'intervenir per expulsar aquests individus. En aquest sentit, el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Begur Eugeni Pibernat, posava en alerta el consistori, que assegura que es farà complir el pla de contingència per garantir la seguretat de tothom. Fins ara, l'Ajuntament havia apel·lat a l'autoresponsabilitat dels ciutadans a l'hora de restringir l'accés. De fet, el 3 de juliol, el consistori va anunciar que només controlaria l'entada a les cales de Satuna i Aigua Blava, on hi ha una persona encarregada de prohibir l'accés de més persones quan s'arriba al límit de l'aforament per, per més. És precisament en aquestes dues cales on, per garantir els dos metres i mig de distància entre tovalloles i per facilitar el control als agents cívics, que s'han col·locat, com deiem ahir, aquests separa Pel que fa a la resta de platges del municipi, la política de l'equip de govern ha estat apostar per la responsabilitat dels veïns i veïnes, així com potenciar una campanya informativa i comunicativa distribuint senyal arreu del litoral i habilitant diferents agents cívics i membres de l'àrea de turisme que recorren les platges i el nucli del poble per informar i resoldre dubtes als usuaris i explicar també les mesures de seguretat pertinents. Sobre els fets de dissabte, Pibernat afegeix que de moment no s'ha sancionat a ningú, però subratlla que s'estudiarà prendre mesures si més endavant aquests incidents es van reproduint. En aquest sentit, per acabar, el regidor destaca que a banda del dispositiu esmentat anteriorment hi ha un total de 12 persones de Creu Roja que s'encarreguen de fer de controladors i vetllar perquè es compleixi el distanciament. I encara, un altre temp... I encara tenim temps per una altra informació de caràcter comarcal. En aquest cas anirem fins a la capital de la comarca, i és que una varia en una de les canonades principals d'aigua torna a deixar sense subministrament la Bisbal d'Empordà. Els, els operaris de Sorea, l'empresa que gestiona el servei d'aigua, està reparant els danys que estan localitzats a la zona del barri de Sant Cristòfol, al costat de l'escola Masclarà. Malgrat que si treballa des de primera hora del matí, no es preveu que el servei estigui restablert fins al migdia. Aquest Recordem, no és el primer cop que tot el poble es queda sense aigua i és que, en concret, durant el temporal Glòria, el poble va estar 16 hores sense servei i també el passat 29 d'abril va tornar a haver-hi una avaria en el mateix punt que avui. L'alcalde del municipi, Enric Marquès, ja va admetre que era previsible que hi hagués talls generalitzats i d'altres més localitzats per la falta d'inversió a la xarxa, que és molt antiga. I tornarem ara cap al nostre municipi amb una nova informació de caràcter breu. En aquest cas, per explicar-vos que el proper 30 de juliol, als Jardins de la Fundació Palafrugell Gent Gran tindrà lloc un concert d'homenatge a tota la gent gran del municipi que anirà a càrrec de la cantant Neus Mar acompanyada per l'Emilio a la guitarra. El concert, però, serà a porta tancada i només exclusiu per als usuaris del centre. Aquest concert d'homenatge doncs, també ve a col·lació que els tradicionals concerts que organitza l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palafrugell al Teatre Municipal per la Festa Major enguany han estat traslladats als emmellers. Recordem els dos concerts, en aquest cas, enguany de l'Orquestra Costa Brava i l'Orquestra Maravella. Des de fa anys, aquests concerts hi assistien els usuaris de Palafrugell, gent gran i per raons de seguretat sanitària aquest any això no podrà ser d'aquí que s'hagi decidit fer un concert a les pròpies instal·lacions de l'equipament exclusiu i a porta tancada per als usuaris del centre, també un concert que servirà d'homenatge per a totes les víctimes de la Covid-19 a casa nostra. I ara sí, tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell amb una informació també relacionada amb el nostre municipi i en aquest cas amb l'àmbit educatiu. Ens posarem en contacte amb l'àrea d'educació per comentar amb la Bàrbara Romero uns tallers que s'estan fent aquest mes de juliol per reforçar el que ha estat l'any escolar per als alumnes d un d'ESO, taller, uns tallers que es venen fent durant uns quants anys, però que aquest any doncs, volem destacar que hi ha més participació. Saludem a la Bàrbara Romero. Bon dia. Hola, bon dia, Rubén. Doncs, com deia, aquesta, aquests tallers de reforç escolar no és que sigui una novetat, perquè ja és una activitat que veniu fent altres anys eh, des de l'àrea d'educació, Sí, eh, els tallers de, de suport escolar o tallers d'estudi assistit, com nosaltres els, els anomenem, és una actuació que es fa a cada curs. O sigui, ja fa eh, moltíssims cursos que al eh, mes de juliol doncs, es proposen aquests tallers eh, per a l'alumnat d'educació secundària. Durant tot l'hivern es fan aquests mateixos tallers de suport escolar per l'alumnat de primària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 Llavors, com, com, com ho han de fer els alumnes per poder fer aquests dies d'estudi assistent o aquests tallers de reforç escolar? Doncs els alumnes els proposen els, els mateixos centres de secundària de, de Palafrogell, els centres escolars, i ells els proposen l'alumnat que necessita reforçar les matèries que no han superat durant el curs escolar. És a dir, tots els alumnes eh, són proposats per als, per als centres de secundària, o sigui...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 podríem dir, novetats que ha portat en aquest cas la, la, la situació actual, a aquests eh, alumnes, o sigui, aquests aquest tallers, perdó, eh, qui, qui són els professors que les imparteixen? És gent de, dels instituts o és eh, gent vinculada a l'àrea d'educació? No, a veure, tots el professorat és professorat eh, titulat, vull dir que tots són professors de secundària i són subcontractats, o sigui, l'Ajuntament...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 Perfecte, doncs aquesta iniciativa que, que ve marcada dins d'aquest pla eh, com ens comentava la Bàrbara de Ciutat Educadora, per tant no es fa tot arreu és una bona oportunitat també per aquests alumnes que han tingut alguna matèria doncs sospesa perquè durant el mes de juliol doncs facin aquest intensiu i doncs després si tot va bé doncs pugui, la, pugui variar la nota això després ja depèn de cada centre com ens ha explicat la, la Bàrbara doncs eh, en guany com ens ha explicat també doncs eh, hi ha hagut més eh, afluència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 Doncs amb aquesta conversa amb la Bàrbara hem arribat al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. Totes aquestes informacions que us hem anat explicant al llarg d'aquest espai les trobareu a radiopalafrugell.cat que és a partir d'aquests moments i fins demà a la mateixa hora el portal de referència de les notícies que succeixen a casa nostra i aquelles més destacades de l'àmbit comarcal. A més a més, us recordem que també ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram i també el canal de notícies de Telegram. I ens acomiadem un dia més, agraïm-vos que hàgiu triat Ràdio Palafrugell per informar-vos del que passa a casa nostra. Ens retrobem demà, a la mateixa hora, que passeu un molt bon dia. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.